yuslih lakum a'ma lakum yagfir lakum dhunobakum wome yut'i laha w rasulahum fakad faz fauza'n azimah a'ma baxad fa inna asdak alhadithi kitabullah wakhaira alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam washarra alamur muhdathatuhah wqll muhdathat bida'a wqll bid'at zolala'a wqll bida'a zolala'a wqll bida'a zolala'a zolala'a zolala'a zolala'a zolala'a zolala'a zolala'a zolala'a zolala'a Kjo është dita më e madhështore e vitit, për të cilën profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë, dita e Kurban Bayramit është dita më e madhështore tek Allahu subhanahu wa taala, sepse në këtë ditë besimtarët therin kurbanet e tyre, sepse në këtë ditë ata ofrojnë tek Allahu i madhëruar, ata e falenderojnë dhe e madhurojnë Allahun për mirësitë që u ka bërë Allahu subhanahu wa taala në këtë ditë Allahata e falendoren Allahu subhanahu wa taala që u mundësoi të kryej këtë adhurime me ato të, të cilave ata afrohen tek Allahu, me ato të, të cilave ata fitojnë knejsin Allahu dhe largojnë nga zemërimi i ti, Tij dhe fitojnë suksesin në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu subhanahu wa taala ka zbritur një fe dhe e ka bërë të plot atë. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atemtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Thotë Allah subhanu wa ta'ala sot e plëtësova fenë për ju E plëtësovë mi e sintimin dhe jush dhe jam i këna që që feje ju e tjetë islami Allah i madhuruar ka zjedhur fenë islamë për njerëzimin Dhe kushë e mërë atë dhe zbatonat dhe hecën me parimet e kësaj feje a i dhe shpëtojnë të botë dhe në botën tjetër Dhe a i cili largohet për kësaj feje i dhe në shpinë nësaj a i dhejti verëbër, i munduar I së të munduar në të jetë dhe i të rëturuar dhe i munduar në botën të jetër për para Allah subhanu wa ta'ala edhe dë ndëshkojnë dhe për jetësi. Sepësa Allah subhanu wa ta'ala nuk ka bërë rrugë për njerëzit, për të arritur të ka i dhe për të arritur fitore në vetëm se islamin. Edhe kjo është një fejë plotë dhe Allah subhanu wa ta'ala në islam ka urdhruar vetëm për gjërat mira. Inë Allah jamu bil adli, wal ihsani, wal i taidil kurba, Allah i më dhuar urdhëron ur për të mbajtur drejtësi, urdhëron për të qënë bëmirës, urdhëron për të dhënë të afrën dhe. Wa janë hanë il fahsha i o lmunkër i o lbëghi dhe ju ndalon juve nga imoraliteti, nga të këqijat dhe nga patrejtësit. Ja i dhu kum leallë kum të dhe kerun, Allah ju këshilon juve për këta që ju të përkujtoheni. Gjemë më dhështore për cilën a ka urdhur Allah subhanu e ta alë në të fejtë t e cilë është e vetë nga feje drejt dhe par nushme të kallohi madhuruar, është të uhidi. Nga ka urdhuru Allah subhanu e tala ta që ta njësoj më të dhe mos i bëjmë shok ati. Sepse e ishë vetë një zotë i cili është aji që nga ka kryuar, nga ka silën të jetë, që ku i deset për ne, që ka caktuar së dhe që për ne, aji cili dhe në rinjali, aji cili në shëron, në je pjetë dhe vdekje. Edhe është aji vetë një cili e meriton të <clears throat> Adhurimin dhe i ti edhe njësimin në këta adhurim është që ështëja mërë më madhështore për të cilën Allah i madhurur ka dërguar të gjithë profetet. Thotë Allah subhanu e te hala Vële këtë baath në fi kulli umet e rësulen Ani abudullahu është të një mutë tagut Ne kemi dërguar në gjithë profet Nga i të dërguar I cilë u thoshtë e popullit të tyre të të Adhuroni vetëm Allahun Edhe lërgojun i tagutit Tagutit është dhe kushë i cili e pretendon vetëm vetësh zot ose i cili pretendon se ka vendosur një legjistacion, të cili do të i bindën njerëzit. Të gjithë këta janë taghut, dhe Allah më dhuron na ka urdhëruar të largohemi nga ata, edhe të udhurojmë vetëm atë dhe vetë të i bindemi vetëm urdhrave të tij. Sepse vetëm ai është Zot, vetëm ai na ka krijuar dhe askush tjetër nuk na ka nuk na ka krijuar, vetëm ai kujdeset për ne dhe askush tjetër nuk kujdeset për ne. Vetëm ai është i cili ka dorën jetën dhe vdekjen tonë pas kushtët e përveshtit. Dhe gjë e madhe, më e madhe nga e cilat na kanë dhënëuallallahu është i bemat i shok, që është kundër të tauhidit. Pastaj Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar që të falim namazin. Dhe falja e namazit, një nga shtyllat më të mëdha të fesë, është një nga shtyllat më të mëdha të fesë islame. Na ka urdhëruar Allah të falim namazin, na ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala të japim zakatin, dhe zakati është të japësh 2.5 të pasurisë nëse je i pasur. Në vitë, njëherë në vitë 2.5% të pasurit kur të eke stokat pasurit për fukarend Dhe jo si që është në sisteme dhe tjera në cilën jepet më shumë se 2.5% Ka rrasë 11% ka rrasë 20% Edhe nuk bërë dalin dhe me të varfë dhe të pasurit kjo mere prej të gjithë Ndërsa në islam kjo pasurit meret vetëm prej të, të pasurit që kam pasurit të bolshme Dhe meret vetëm në 2.5% dhe njëherë në vitë Kurse në për sistemet e tjera merret çdo muaj ose çdo javë dhe merret ka raste gjysmë pasurisë çdo muaj ose një çimo pak ose një çim më shumë sipas pasurisë si që ka njeriu, edhe u merr edhe vetë të varfërut, atë të cilët s'kan lek për ngro bukë. Kjo që është vlera më e madhe që ka Islami, që Islami bën dallim ndërmjet atij që ka mundësi do ati që nuk ka mundësi. Dhe nuk e detyron atë që nuk ka mundësi për atë që ai nuk ka mundësi ta bëj. Kurse sistemet njerzore detyrojnë njeriu që të bëjë atë që s'ka mundësi ta bëjë. Shikoni sistemin e taksave në gjithë sistemet, qoftë ato demokratike apo jo demokratike. Taksat janë një gjë një në padrejtim mundëvajt që u bën njerëzët sot. Të thjetë mbysin njeriu. Nëse për të shonë një njeriu është i varfër dhe dëshon të hapë një tregtisë ato do të vogël, gjë e parë që i vjen i vën laku i, i shtetit në fyt për ta mbytur me, me taksa që të mos kemi mundsi ta ngrejë kokën kurr përfituar 2 lek për një mbukaj të familjes së tij. Dhe kjo tregon vlerën e madhe që ka Islami. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ta xejojmë Ramadanin. Dhe xejrimi i Ramadanit është vetëm një herë në vit. Edhe është dhe ai është kënaqësia e Allah subhanahu wa taala. A xejrimi i këtij muaji e bën një njeri të fitoj kënaqësinë e Allah subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu që dobishim edhe për edhe për trupin e njeriu. Dhe trupi ka nevojë për ta xejrim nga ana fizike dhe jo vetëm nga ana shpirtërore. Gjithashtu na ka urdhëruar që ne të bëjmë Hajj një herë në jetën tonë gjithsej, për atë që ka mundësi. Gjithashtu Allahu i Madhruar ka urdhëruar që ne ta besojmë tha. Ka urdhëruar të besojmë me lajke dhe ti, ka urdhëruar të besojmë libra të ti, ka urdhëruar të besojmë profetët e ti, ka urdhëruar të besojmë ditën e gjykimit, ka urdhëruar të besojmë kaderin e mirë dhe të keq. I gjithësh prej Allahu Subhanuhu Teala dhe ka urdhëruar të besojmë çdo gjë që na ka treguar ai dhe i dërguar ti Sallallahu Alaihi Wasallam të cilat janë për çështjet e gajbit. Dhe ka urdhëruar që të besojmë Kur'anin, ka urdhëruar ta besojmë profetin e tij, dhe të zbotojmë urdhata e Allahut subhanahu wa taala dhe profetit e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkurtimisht, Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ne të themi të vërtetën. Mendomos gënjejm. Na ka urdhëruar që të jemi të pastër, të ndershëm. Ka mbërritur të pastër, të ndershëm që të jemi të larguar ve ai moralitet edhe nga, nga parathënit e imoralitetit. Na ka urdhëruar që ne dizitojmë të afërmit. Na ka urdhëruar që ne të bashkohemi tek e vërteta, jo të bashkohemi në çdo lloj gjëje, në çdo lloj në çdo lloj kote, por të, të bashkohemi tek e vërteta. Na ka urdhëruar që ne të jemi të vëllazëruar për hir të Allahut. Na ka urdhëruar që ne ta përhapim selamën. Na ka urdhëruar që ne të bëjmë rregullim në tokë dhe jo shkatrim të. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që ne të bëjmë rregullim, të bëhemi rregullues në tokë, përpëjtimi që të bëjemi të, të dobishëm për njerëzimin dhe jo të dëmshëm për ta. Ti do është unë ka urdhëruar lloj më dhuar për të ngrënë ato gjëra që i ka lejuar ai, ato që janë të mira, të cilat të fiton njëri ju me, në, me, me i fiton njeriu me, do të thonë me hallallik. Na ka urdhëruar që ne të jemi pa mirës. Na ka urdhëruar që të jemi besnik. Na ka urdhëruar që ti urdhëron njerëzit për të mira dhe nga të ndalojmë nga ata nga ato të këqij. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që të jemi të drejtë, të bëjmë drejtësi. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që përveç zakatit kush ka dëshirë Të jap për hir të Allahut sadaka për fukarinj dhe për pra ato që janë nevojtarë dhe rrugt të Allahut, edhe duke dhënë ai shuan zemrimin e Allahut subhanahu wa taala. Por kjo kjo lë sadaka nuk është detyrë, por ato që ka dëshirë të japë për hir të Allahut, përfituar ai shpëlim ndër për shujtë zemrimin e Zotit në veten e tij. Gjithashtu na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që ne të yemi të dashur me njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe të urrejmë ato që janë armiqtë fesë. Edhe ti urrejm ata që janë armiq të fesë, ata të cilët e armiqsojnë vërtet, o ndërprëpiqen që tashuajn dritën e Allahut me gojet e tyre. Ata që përpiqen tashuajn dritën e Allahut me gojet e tyre, ne jemi urdhëruar të urrejmë ata. Për hir të Allahut, jemi urdhëruar që të jemi trima. Jemi urdhëruar që mos sa trembë syri para skuajtjes për veç Allahu subhanahu wa taala. Jemi urdhëruar që mos kemi frikë askën tjetër për veç Allahu subhanahu wa taala, sepse vetëm ai posëduesi çdo gjëje. Je më urdhëruar që të kemi të japim përparësi njëri-tjetrin në çështjet e dunjas. Domethënë nëse kemi socbuk dhe jemi dy veta të uritur, ndaj po gjysmë, gjysmë vllait, gjysmë për vete, ose jepim më shumë vllait tën. Të, kjo është ajo që na urdhon Islami neve. Jemi urdhëruar që të bëjmë bamirës ndaj prindërve tanë, tregom bamirësi si ndaj tyre, sidomos kur ata në moshën e pleqërisë, dhe ti lutemi Allahut që na sa tamam besimtarë, ti lutemi Allahut që, Allah, që Allah ti mëshiroj ata. Në dashojmë i urdhëruar që të ndihmojmë njëri-tjetrin në bamirësi dhe në devotshmëri. Jemi urdhëruar të mëdhojmë ligjet e Allahut dhe kufit e Tij. Jemi urdhëruar që të ndihmojmë njëri-tjetrin në vëshërsi. Jemi urdhëruar që të jemi të devotshëm. Devotshmëria është kur është detyrë të largohesh nga haramat. Gjithashtu jemi urdhëruar që ta ndërojmë njeriu, ta ndërojmë sa Allah subhanahu wa taala ka thënë: "Welaqad karramna bani adem", neqi më nderuar njeriu. Dhe për nderimin e njeriu është ta vendosë atë në vendin e vet në bazë asaj që i takon atij sipas gradës që ka. Gjithashtu jemi urdhëruar të jemi modest. Modestia është një përcilësi dhe virtytë më të lartë atij islamit do të muslimanëve të drejtë. Modestia është një përcilësi që ka qenë cilësia e profetit dhe të gjithë profetëve të njerëzve të dëvojshëm. Dhe kjo është cilësi përsinë na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe profeti di sallallahu alaihi wasalam. Jemi urdhëruar që të jemi të vendosur në të vërtetën. Jemi urdhëruar që të jemi Te jemi stabi në vërtetë dhe mos ndryshojmë si zhdrishon kamaleoni çdo ditë. Gjithashtu yemi urdhëruar të mbështetemi te Allahu. Ime urdhëruar të duam Allahun, ta duam profetin e Tij, ta duam të vërtetë, të ta urrim të kotën. Yemi urdhëruar që të jemi të sjellshëm me njerëzit. Yemi urdhëruar gjithashtu që të japim hakun komshiut. Yemi urdhëruar gjithashtu të jemi të turpshëm. Turpëri është, turp është një përcaktues më të mirë atës namit. Ai që nuk ka turpaj nuk ka fe. Edhe kush ka turpa i ka një pjesë mirë të fesë. Yemi urdhëruar që të ftojmë njerëz në fenislamë. Yemi urdhëruar që të jemi, jemi, jemi, jemi, jemi, jemi të mëshirshëm, yemi urdhëruar që të jemi të butë, yemi urdhëruar që të largohemi nga dynjaja, të jemi të vënë mbas ahiretit, mbas vënë ndryshimit të përhershëm dhe të jemi sa më të larguar dhe mos i hedhim syr nga dynjaja e poshtër. Gjithashtu yemi urdhëruar që ta falenderojmë Allahun, të falenderojmë çdo kënd i cili na bën neve një mirësi. I më urdhëruar gjithashtu që të jemi të durueshëm. I më urdhëruar që të ruajmë gjuhën tonë, të ruajmë shikimin tonë, të ruajmë veshët tonë prej harameve, të ruajmë duart tona, të ruajmë këmbët tona, të ruajmë barkun tonë prej haramit. Të gjitha për gjitha këto ne jemi të urdhëruar, jemi urdhëruar që të jemi krenar. Muslimani është modest dhe krenar. Është modest në vlezërti dhe krenar ndaj tokës. Domethënë besimtarja është krenar, por pa mendimotësi. Dhe është modest, por jo i poshtruar. Besimtari është krenar, por pa mendim moshi dhe është modest, por jo i poshtruar. Gjithashtu Allahu madhuar nuk ka urdhëruar ne që ne të falim, sepse falja është siç e do Allahu vete të falës dhe i fal ata që falin. Gjithashtu Allahu madhuar nuk ka urdhëruar që ne të mësojmë, sepse dija është ajo që ndriçon njeriu drejt rrugës së vërtetë, i ndriçon rrugën për në xhenet dhe ia ja lehtëson që të kuptojë se kush është vërtet e kota që dargon dhe kota Dhe të argohet në rruga gjëhnemit Në ka urdhrua Allah e madhuruar Që kur të shtim besimtari Ti themi e rhamu kanë Allah Në ka urdhrua Allah subhanu e ta'ala Që kur besimtari Së murë të vizitojmë Në ka urdhrua që kur e i vdes Ti falim gjenazën Të andikim gjenazën e ti Dhe, ka dhe, dhe në ka urdhrua dhe gjërët e tira Në lidhe më haku në vlazëri Se zirët janë të shumë të alimuti për mëndë më dhjitha këto Kitoshtu në ka ur Nëse ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selem që xhelozia është prej fesë dhe kush nuk ka xhelozi ai nuk hyn në xhenet. Dhe xhelozia është që besimtarit të ndihet xheloz ndaj familjes së tij, ndaj gruas së tij, ndaj gocës së tij, ndaj motrës së tij dhe mos lejoj që në në familjen e tij të hyj pislliku, immoralitet ose para thënën të immoralitetit. Dhe profeti sallallahu alejhi dhe selem ka treguar që ai ai që nuk ka xhelozi, ai nuk hyn në xhenet, edhe ka gjutut de jud Dë youth juota i cili nuk i bën përshtypjen nëse shikon pissllikun tek një tek tek fërmat të familjes të, të tij. Dhe xhelozia do të thotë që njeriu ta ndjejë që kjo që është pronë e tij është pronë e tij, nuk e takon us kujt tjetër. Jo si mosbesimtarët të cilë nuk e kanë problem nëse njerëzë shpinë syrë shkojnë me tjet, ashtu të tjerët, ashtu tamam si çën kafshët. Allahu na ruaj. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala ka urdhëruar që ne t jemi t të jemi të kënaqur me atë që na ka vënë ai. Gjithashtu na ka urdhëruar që ne të jemi të fortë në të vërtetën. Na ka urdhëruar të jemi bujar. Na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala që ne të ta ruajmë lëfin ton për brenda dhe mos e nxjerrim atë. Na ka urdhëruar që ta luftojmë vetën ton të luftojmë veten tonë edhe të këqjët e vetëve tona. Na ka urdhëruar gjithashtu që ne të të shpejtojmë në të mira. Na ka urdhëruar që të jemi të ruetur nga haramat dhe nga dyshimet. Na ka urdhëruar të jemi besnik, na ka urdhëruar ta mbajmën fjalën Në ka urdhëruar që mos gënjejmë edhe këto nxitësi të mdhallë të besimtarëve dhe shumë nxitësi të tjera të cilat kush i ka ato, ai ka plotosur fende kush largohet për njerëz për ty ai ka ka, ka lënë mande një pjesë të kush largohet për të gjithërave, ai është pa fe. Edhe ashtu Allahu i madhruar na ka ndaluar në të kundërt ti bëjmë aty shok. Na ka ndaluar pa mohojmë ata. Na ka ndaluar të kemi dy fytyrësha. Dy fytyrësinë Allahu subhanallahu teala nuk e do. Madje dy dy fytyrësinë dënon më keq se çdonon çdo nxitësi e tjera. Në ka ndaluar që ne të djegim, edhe më ke të shpifim, na ka ndaluar që ne të bëjmë dridhje, na ka ndaluar që ne të mashtrojmë, na ka ndaluar që ne të ndjekim dëshirat tona, na ka ndaluar që ne të timi të vëre për të hesme verbrim as njerëzve, dhe jemi të jemi imara. E kanë pyetur Abdulloh ibn Meshudin, çdo më thonim imara, ka thënë imara ju vetë ai person i cili jesëm mbi mas turmës. Nëse ata bëjnë mirë, do të undo bëjmë mirë me ta. Nëse ata bëjnë keq, do un keq do bëjmë me ta. Dhët. Ne ka ndaluar, thotë jemi ndaluar që të jemi tillë. Njëriu nuk do të du, nuk duhet nuk duhet ta mbyllë trurin e tij të ecë me trurin e të tjerëve. Por duhet të hapë logjikën e tij, du ti, kërkojë argumentet, edhe për edhe të heci me atë që ai bindet që kjo është e vërteta. Gjithashtu na është ndaluar sy faqësia. Ne na është ndaluar që tallhemi. Na është ndaluar të tallhemi me ligjet e Allahut, na është ndaluar të tallhemi me besimtarët. Ai që tallë besimtarët, ai në dvërtet, të vërtetë ka treguar vetëm vlerën e tij dhe as gjë tjetër. Ai që thot më fen Allahut ai është munafik. Ai që thot më ligjet e Allahut, ai ka dal nga feja e Islamit. Në ka ndaluar Allahu i malloj që ta, ta, ta, ta teprojmë në hallall. Në ka ndaluar Allahu çit ham haramin, në ka ndaluar Allahu moralitetin para i moralitet. allah, kumarin, e parafonet të moralitet, në ka ndaluar Allahu kumarin. Ëh dhe të gjitha llojet e fatit, në ka ndaluar Allahu kamatin, alkoolin, mishin e derrit, ngjyrat ngordhura, në ka ndaluar Allahu subhanu te ala kooperacin. Kooperacia është një çështje e ulët që nuk i takon një besimtari. Në kandëluar Allahu që të flasin fjalë të pista. Në kandëluar Allahu të flasin fjalë të pista, në kandëluar Allahu momentin e mallsimit. Në kandëluar Allahu subhanehu ve teala që të kemi frikë atac. Në kandëluar Allahu ignorancën, ne ka urdhuar që të jemi të ditur, të mësojmë. Në kandëluar Allahu hasedin dhe zgjilin. Në kandëluar Allahu urrëjtjen e muslimanëve. Në kandëluar Allahu rryshfetin. Në kandëluar vjedhjen. Në kandëluar që të jemi të kujdessu nga prkuritimi i tij, portacin. Edhe gjërat e tjera të cilat janë dalur në Islam, e gjitha këto gjëra vëlezë tregojnë që feja islamëshe plot. Feja islamëshe plot, feja islamëi ka dhënë rëndësi fizikut njeriu, trupit njeriu, dhe i ka dhënë rëndësi gjithashtu edhe shpirtit të tij. Edhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka përcosur mirësinë ti ndaj njerëzve, sepse kanë lirëruar për ta çdo gjë dhjë të dobishme, e cila është dobishme në në fenë tyre, në jetën e tyre, edhe në ahiretin e tyre. Ka dhe në shehu lisa minu te mije Allah i madhuruar i ka dërguar profetet I ka dërguar të gjitë profetet Dhe u ka dhe në atyre ligje të cilat, në të cilat ka dobi të plota për njërëzin në këtë jet Dhe i ka ndaluar profetet nga të gjërë që janë të dëmshme për njërëzin në këtë jet Dhe në jetën tjetër Dhe i ka urduar për të gjërë që janë të dobi shme në këtë jet Dhe në jetën tjetër Që që gjitë fej islame Rëtullohet redh Gjërave që janë të dobishë në të jetë dhe njëtën tjetër Dhe nëndalon isa më për të gjë që janë të dëmshë në të jetë dhe njëtën tjetër Dhe kurë që spotonë ato, a i ishi fituar Dhe kurë që largohet për tyre Nëse largohet për një piese A i ishë në mëshirë në allohu Dhe nëse largohet për i kryesorëve A i del nga feja Dhe nëse i pëndohet Allohu ja parnon pëndimi sa allohu shfales Dhe parnon si topës për dhejri, Në për ligjet që na ka vendosur Allahu në këtë ditë është që ne të sakrifikojmë kurbanin për hir të Allahut subhanu te ala. Edhe pse tek Allahu nuk ka përskuar zgjagu edhe as mishi i tij, por tek Allahu është ndevotshmëria jonë dhe gatishmëria jonë që ne të japim për Allahun çdo gjë që posedojmë për ta. Nëse sot japim një kurban, nëse kemi gati të japim për Allahun, edhe gjëmë të shtrenjta. Ky është kuptimi i kurbanit të vëllëzor. Prandaj mos mendoj njerëzit se kuptimi i kurbanit është thjesht edhe hajcë o mish. Edhe pasaj shkudesu nga përgjitimi Allahot Lusim Allaho në madhuruar Në bëjë për njëzët, dhe voshënë dhe për atyre që përgjitonë të nërëzëtit Elhamdullillahu, salatu, salamu, ala rasulillahu, ala alihi, ala alihi, ala qëmërin Në të ditë Allaho i madhuruar nga ka urë dhëruar që në ta madhuraj më ta Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi, ilhamdh Gjithashtu një përmjësivë që nga ka bërë Allah subhanu wa ta'ala në dhe qanti në dhe është që Allah subhanu wa ta'ala këtë herë ne mundësoj që ne të shikojmë hana në re edhe të bëjmë bajramin ashtu si qka urdhruar profetis sallallahu aleyhu sallam Allah subhanu wa ta'ala ka thënë në Kur'an Jësë elune ka një lehilla Të përës në ty për hanën Kullhie më vakitu lin nasi o lhaqq Thuaj hana është kohë për saktimin për njerëzit dhe për haxhin. Allahu subhanahu wa taala e ta ka lidhur këtë fe me çështje të thjeshta. E ka bërë disa shenja të thjeshta të cilë tën të vlefshën çdo kohë. Të vlefshën kur njerëzit kanë teknologji dhe kur nuk kanë teknologji, të vlefshën për atë që jeton në pyll, atë që jeton në mal, atë që jeton në fush, atë që është mjek, atë që është inxhinier, atë që nuk është nuk është etiu, atë që është njëri i thjeshtë evleshë për të gjithë për gjitha kohëra prandaj Allahu subhanahu wa taala ka lidhur fenetin i gjatë thjeshta edhe për këto gjëra të tjera inshallah subhanahu wa taala ka lidhur fillimin e Ramazanit dhe mbarimin e tij dhe fillimin e muajit Dhul Hijja me mbarimin e tij me shikimin e hanës dhe ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për Ramazanin agjironi kur ta shikoni ën dhe tçeni kur ta shikoni dhe nëse nuk e shikoni atë plotsoni muajin 30 ditë dhe pastaj fillon dita e re sepse muaji i ri sepse muaj nuk është më pak se 29 ditë dhe nuk është më shumë se 30 ditë. Dhe njerëzit u mësuan këtu më për, për pak për vitet e fundit në Shqipëri që hesën me hesnin me llogaritë astronomike. Niko që kjo është ndaluar në feni sam me hadithe të sakta. Gjithashtu për këtë karan dakord të gjithë umat islam. Kjo është ndaluar në mëdhëbin Hanafi, për ata që pranojnë se janë Hanafi. Kjo është haram, bidat, të heter me llogaritë astronomike dhe me kalendarët. Në çështën e Ramazanit dhe në çështën e Hanes të Dhulhijhes. Kjo është ndaluar me dhëmin Hanavidësh bidat. Kjo është ndaluar me dhëmin Shafidësh bidat. Kjo është ndaluar me dhëmin Malikidësh bidat. Kjo është ndaluar me dhëmin Hanbalidësh bidat. Kjo është ndaluar në të gjitha me dhëmet e dhe dijetarëve, në tre brez të mirë asnjë nuk ka kundërshtuar për ty të gjithë thoshin që hecën të fortulloj formë është bidat i qartë dhe nuk e lejo Gusimani të thosin të fortulloj formë, sepse profetët kanë thënë ne jemi ummet alfabet që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim do të të të të metan alfabet, do më dhe që feje jonë të cilës ne i përkasim nuk ka nevoj asë për shkrim dhe asë për logaritje për gjithë të adhurimet tonë do më dhe adhurimet e islamit për gjithë të nësë kur filluar Ramazan në kumë Ramazan nuk e nevoj, nevoj asë për shkrim dhe asë për logaritje astronomike për gjithë shumë thjesht, ka thënë profetës në muaj, shuk, shuk, shuk dhe ka përme dorë 1.29, 1.30, është shumë thjesht për këta rë Dhe nuk në takon neve që të bëjmë të lojgjë, kjo është ndaluar fejë, prayer Dhe kush hecën në të, a i konsiderot bitatëshiz Ka dhënë Shekhu Lisan Minutemi A i që hecën në logaritë astronomike, a i e ka lojgjikën dhe fenë e ti të prishur Këte ka dhënë me zhmullë fetava Thot a i që hecën në logaritë astronomike, a i e ka fenë dhe lojgjikën e ti të prishur Sëpse këj ka përdorë në adhurimet e islamit, atës gjithë që e ka ndaluar lo ndërkë këo konzohen ndrushimi pes. Prandaj është mirësi për Allahut që ne na lecej Allahu që ta gjojmë të ditë të të agjojmë ditën e parashme të ditën e Arafatit edhe të bëjmë kurban edhe të bëjmë kurban në këtë ditë me anë të shikimit të hënës dhe kjo është një mirësi për Allahut, të cilën na jalecej Allahu një vllajt tonë Allahu e shpëlon me xhennë kurdos, edhe na lecej neve të gjithë të kryejmë këtë adhurim ashtu siç ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Dhe po them, të mos gëzohen shumë ata të cilët ë uh, ja nisur me llogaritë astronomike për shikimin e Hanës sepse a lloj madhuri dinë jetët e di tyre dhe përse edhe pse ka ndodhur që këtë ditë që lloj e njëjtë me ata që heqën me llogaritë astronomike ata nuk kanë ditë gëzohen sepse ata në të vërtet kanë hecur në të me llogaritë astronomike dhe në bazën e jetës së tyre do shpërblehen në bazën e jetës së tyre do shpërblehen dhe fakti për këtë është që nëse nuk do shikosh Hanën sot ata prapë sot do bënin kurban edhe pse nuk do shikosh Hanën dhe këtë kanë shprehur dhe e shprehin shumë qartë të çata marrën atë që meritojnë nëse nuk pendohen tek Allahu dhe në bastin i ndryshojnë gjërat dhe ne nuk u përputhëm sot me ta sepse për t'u përçihen atyre, por u përputhëm sepse u pa hanë në të vërtetë. Dhe u kam thënë edhe po oporsi sulallon me forcë të vërtetë nuk mshqetson nëse kundërshton ata apo të gjithë banorët e tokës përderisa ne na ka urdhëruar Allahu të hesim me këtë lloj forme. Nuk mshqetson nëse kundërshton të gjithë banorët e tokës. Profeti sallallahu alejhi wasallam ka thonë Islami ka filluar i huaj, do kthehet i huaj siç ka filluar. Vullallajë, vëzëra sallallahu alejhi wasallam nuk e ndjen vetën të huaj, atëherë ne s'i mbyrëm rregull me fen ton. Nëse nuk e ndjen vetën dhuaj, desin, të huaj, nuk e mbyrëm rregull me fen ton. Por dersa ne zvotem urdhata të Allahut dhe dërguarit e sallallahu alejhi wasallam, atëherë nuk kemi pse shqetësohemi kurza kundëston, s'është dukur që kundëston, ai ndonë vërtet ka shkatëruar veten e tij as kën tjetër. Sado qofsh ata, sado qof në anë tyre, dhe ju jo e dini shumë mirë që Allahu subhanahu wa taala shumëisën kur nuk e ka lavdëruar por ka thëmë që shumica e zakonisht dhe po thuj se gjithmon shumica e shajohet cila është gjënem Për veçrasit kërë gjithu me e t'i sta mbin dhe korë për t'i qka dhe ka i gjma vetëm atër përja shtohet vetëm atër shumica konzderojt t'i qka e mirë Për këta rësue Kjo është një mirësi që nga ka dhënë Allah subhanu e ta'ala që nga e mundë të sojtë që që kemë hanën për të treguj që të shtu atyre njerëz Jehana shikon Çiprin, është më sëmundshme dhe ne nuk kemi dele edhe kemi tjere, dhe as nuk kemi të verbër që të hesin mbas njerëzve të tjerë për kushdo qoftë. Edhe feja Islamu nuk ka lidhje vetëm me Arabin Saudite. Feja Islamu ka zbitur vërtet ka urgjëtuën Mekën dhe Medinën, por ai nuk është nuk është Allah subhanuhu teala nuk ka zbrit fein vetëm për të zbatuën Mekën dhe Medinën. Kështu që thësh shikimi ëhës, nuk është vetëm për Mekën dhe Medinën, por është për çdo vend. E para, e dyta Allahu subhanu ta, nuk ne ka lidhur në shikimin e handës me Arabi Saudita. Nuk ka asë një argument fëtar në cilin ne në tregojt, që po për në Arabi e kene dëtyrju, po së për në Arabi nuk e në dëtyrju. Për kundëzi, argumentet e saka të tregojnë që gjithë dhe vëndë duhet heci me shikimin e vetë hanës. Për këtarësue, ne, dhe më thënë, me këtë dhe heci me lejnë Allahu të Allahu në përcof dhe mdekje, Edhe i ftonim të gjithë njerëzit tësin në këtë lloj forme, dhe kjo është një rinjë ngjallë dhe një suneti, të cilin njerëzit po e vdesin. Dhe unë u boj gjithë dëshmitar që ne po ringjallim këtë sunet dhe bojmë Allahu dëshmitar që ne po përpiqemi ta ringjallim këtë sunet, dhe kush dzon ta vdesë ai do marrë gjunafin e tij, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Thotë, kush ringjall një sunet, i cili kishte vdekur, ai ka shpërblimin e tij, dhe shpërblimin çdo kujt që e bën atë sunet derdi në gjykimin. Nuk i paksohet shpërblimi atij që vim pas Aspakt. Dhe kush dhe kush rinjall një të keqe ose vdes një synet, ai ka gjunafin e tij dhe gjunafin e zgudukut që vjen mbas të dedhini gjykimit. Prandaj le të zizo kush çfarë dëshiron për veten e tij. Kjo është vërtetë, tanë kemi folur shumë për të çështje dhe nusollon na le të shkruajmë diçka më të qartë për të çështje që të jetë si argument për të gjithat ata që duan vërtetën, sepse e vërteta është si qartë dielli, por i verbri nuk e shikon. E kush e ka fajin i verbri që nuk shikon? Fajnë e ka i vetë për vetën e ti, sepse nga gjunafet është shumë të ka bërbuar vetën e ti, lusë Allah në madhuruar që nga falë i gjunafet, lusë Allah në madhuruar të aletsoj të gjithëve, të erë në kurbanë të autoparnonit dhe gëzuar të gjithëve nga motë. Allah është me dhëmë.